Lab sindikatuak amargaren miltzak nagusia Ipar Euskal Herrian antolatzea du aurten, ekainaren amasei eta amazazpian iraganen da, bagara bagoaz lemapean, bai honat amiagitzen artean bilduko ditu bere kideak beraz labek, eta aurten aldaketak izanen dira, berritasunetan biko ordinatzaire horoko hautatuko, hautatuko dira, orengo idazkari nagusi baten ordez, eta baita ere Ipar Euskal Herrikoa darak aldaketak jasanen ditu inautara mendik, bere postua dobozera maile postua utziko baitu gurekin dugu inautara mendik egunan? Egunan. Utsiko duzu postua? Ikusiko, datorren egunetan ikusiko dugu e, lentasunan nahi dugu afiliatuei eman, aurkezpen batzuk badaude e, ponentziaren aurkezpenak baitugu bai hostira la honetan eta bai datorren astelenean bai Oztiran honetan e, laborantzak amaran egiten dugu eta astrenean gure bulegoan e, baionan. Eta datorren astean e, zuzenaritza osoko orkazpena izango dugu. Azteko kongresua Ipare Euskal Herrian eginen da, lehen aldikotz izan endaz baina izoker, ez, bai? Bai. Ordan, justuki baleatuko dugu egiteko bat laben ibilbideren bilan bat, ez dakit lehenik e, zuk bide egin zu laben, zehurtetan sartu ziren? E, afiliatu bezala, sortze, sindikatoa sortua bezain fite hor 2000 enguru eta... 2000 sortu zen Iparoskal Herrian? Eh? Iparoskal Herrian, maiatzen batean, uh, 2000ako maiatzen batean sortu genuen, do sortu zuten egia uh, beste militante batzuk... Uh, Sindikatu Aipagaskalerian, eta ni hartu nahiz liberatu bezala 2018. 2018, e, beraz, zidanik... Amala urte. <laughs> amala urte. E, Indarrak baituzu zu, bai, oino? E, zenta amala urte. E, gero, behar bada, etzienen bozera maile segidan? E, bozera mailea 2018. Guti gura bera. Ogoi urte, amag urte. Bai. Amag urte, pisua da, hala ere kargoa? Bai, pizua, baina bakizu ere pisua dut, eta, eta bizkarra txikitzeko ere, eta gogoa, eta eta egiten dudana maite dut, maite dut e, langileen e, antolatzea, maite dut langileekin kompartitzea, eztabaidatzea burokatzea ere, eta nire ustez hori oso lagungarria da, eta bukaren sindikalismoa zerbait kolektiboa da. Bai, hori zerbait da, bena gero bada e, irudiarena, zure burua beti prentxan, beti itzartu, jendearen naintzinean, eta horrek badu ere pizu bat. Bai, bai, bai, bai. Maskion gira duzuna, iduriz? Momentu zongi, baina egia da, batzutan badira gora berak, eta momentu batzuk gogorraoga dira, baina momentu ondo eta eta ikusiko hala ere egun batetik bestra ez da egiten nire uste solako transmisioak ere ni betidanik esan dut ezin ez da egun batetik bestera utzi. E, transmisioak egin behar dira, right, right, right. Beraz EP eta la begiratu be dugu. Amamar urteko postu bat aldatzeko ezin ez da egun batetik bestera egingo eta eta pentsatzen dut Goiz ala belantein bajokodu dugu beraz. Bideo honetan gaude guri ez dago dudarik. Onpisua sareginen mintzatzen azken e, 2000 sortu zen 22 urte labi pauskaregin dela, labek gaur egun zer pisu du e, sindikatuen panorama? E, niri ustez pentsatzen dut baino askoz gehiago daukala. Eh, Auteskunde desbernietan, e, izan enpresa txikitako auteskundetan, laburantsako auteskundetan, Federazio publikoko haute eta ortenen 2008a e, or, abenduan izango ditugu berriz haute eskundeak eh, federazio publikoan, ekintza sindikalean ere... Eta, askotan pentsatzen dugu ote baina nire ustez, badago ere egiteko maneran, ikusten duguna mailatzak bat nola aldatu den... Aortengoak, bai. Aortengoak, eta bi miat emelitzikoak, eta... Bai, bela, azken urtetakoak, bai. Beraz, nire ustez, hortan ekarri e ditugu e, gauza asko, berritasun batzuk... E, Berpentsatu behar dugu la sindikalismoa ez da, aski berpentsatzea, berpentsatzea eta berrigitea bigauza dezberneak dira. Zendako? Zendako badira mekanismo batzuk aldatu behar direnak eta oso zaila da dio ietakoak mugitzea. Eta betiko refleksuak baditugu, askotan pentsatzen dugu parixetik, bordaletik edo pauetik. Uh -huh. Eta beraz konfrontazio parte bat badago ere euskal erritik pentsatzea. Uh -huh. Eh, arduradun batzuk ikust, eh, esaten dute politika mailana, askira bar, parisera begiratzea eta begiratu berdugu euskal erritik zerriten alko genuken eta nola egin nahi dugun. Bani horren aldekuan nahiz. Justuki, eh, sindikatorren lana da langileak laguntzea, edo bai, akompainatzea, edo, antolatzea, antolatzea da? Eh, baina batzutan ere beste borroka batzuman berdira, itxasuntzia ondiak aipatu dituzu, ez da errez? Ez, bat ere, baina... Konbentzituta balin bagaude, eta ni konbentzituta nago irabazita dugula, ez dakik noiz, baina irabazia dugula, eta beraz langileo kantolatu behar eta haien defentsarako, eta haien obekuntzarako, haien lan balintzako betzeko eta hori, e, denak elkarrekin kondenatu eta gaude lan egitea. Beraz beste sindikatuekin, patronalarekin ere batzutan hitz egiten dugu, E, askotan erresagoa da patronal batzuei esplikatzea gauza batzuk beste sindikatu batzuei baino. Hori hor? alare problematikoa da sindikatu mailan. Ba, zenta, da, da, podere, bat, da... podere baten asuntua dela, badakigu sondo batzuk e, pauetik zenbakiak izanki edo bordalitik e, begiratuz, e, haiekin dartsuak direla, eta guk agulagoak eta hori da aldatu berduguna Euskal honetan 2000 amazazpizik daukagu Euskal Elkargo bat, denok esaten dute politikoki gauza aldatu berditugula gula, bako opetentzia sozialak hartu behar ditugula, langile publikoak, pauetik kudeatuak dira oren dik, badago laukera euskal herritik kudeatzeko, da ez da berria, ez da elkargoa dagoenetik, 2000 baino askoz lehenagotik ere er, aukera hori bagen noen. Da frantses estatuko legean, federazio publikoan, larogeita lautik antolatzen alko gine teke euskal herritik eta euskal herrian erabakitzea beraz, da bolontate politikoa, eta bolontate politiko hori aldatu berdela eta denbora akartzen du. Zure zu, uh, labeko langile zirenetik, zen izan da lab sindikatorren logpen haundiena ipagozka legian? Badira, badira asko, handiena ez dakitzen den nik... Eta margatuz zaituena... Niri ustez, lehen gauza eskertuko nituzke sortu utena sindikatua. Hori hmm. haie gabe, ez ginateke hemen izanen, eta horretarako ere gure kongresuaren eh, bagara hortan eh, importantea da margatzean undik etortzen gira. Gero eh, importanteena izan daiteke ba etapaz, etapaz. ez dago importanteena. Nik uste urrats txiki guztiak oso importanteak direla eta eskertzeko ere daukagu afilatu guztiak hori guztian. Maiatzaren lehenaren antolaketa or, or, or, izan da urrats urrats bat, eh? Izan daiteke, baina izan daiteke ere ez dakite enpresa batean lortu du zuen eh, gerla bat edo edira zuen gerla bat edo nik dakita. Bai, maian maiatzak batekoa importantea da, baina hain importantea den e, 2016an enpresa txikietako hauteskundeak erasotzen gaituztenean e, euskera irabiltzeagatik irasotua bai, izan gira eta hori ere irabazi dugu e, bai epaiketetan Mariruski Pariseko ipaiketa batek Trinkatu izan behar berduri langileen arteko e, gerra hori, ba, ez dakit zerbait irabazi dugun hortan. Langileok zerbait irabazi duten, espero dut baietz eta guk hortan segitzea, eta ni hortan segitu nahi dut eta eta ikusiko aurrera begira. Einautaramendi molde pertsonalean zu langile gisa zein izan da momentu zailena? Pertu modu pertsonalean? Bai, zuretako E, Atxilotua izan da izenean e, bi mila tamarrean. Zer zen jadanik, horretarazi? Ba lagundu unituen eta komilitante batzuk e, aterpetzeko. Eta hortik atxilotuak izan ginen e, bustiak. Bai. Eta hori da gehien markatu nahuen momentu bat, eta gehien sufritu dudan momentu bat. Hmm. Bere ziki, kanpoan galditzen diren lagun eta sinidentzat. Haren nintzen gehiago, uh, lan sindikalean, eh? lan perjoralan sent super personali, neus personale egin dut galdera. Personalean baina zure lan sindikalean. Uh, eh, ez dakit. Ez naik, eh. Mentot ez gaiski sentitu ez dakit biago dau au txkunde garai horietan edo maiatzaren edo eh, sí. zera negoziazio batean, eh uh, ez dakit. Ba, ola buruz ez dakit. Zaila da, eh? galdera zeira da. Bai, baina eginen esos politena. Ede gena, gehien gozatu duzuna, beti lantzure lantzin ikalean. Ba ez dakit ez da ere, ez dakit ez da ere, miaka eta miaka momentu gozo pasaditut, eta, eta zailak ere pasaditut, baina ez dira gehien markatzen hauen momentuak nik uste. E, Ola, ez dakit, ez dakit erantzuten zure galderari. Eta, eta gehien markatu zaituenak orduan? onerako edo, edo edo hainitz gehiago behar bat ez da, ez da itzeko gehiago, hainitz margatu zaituenak, haiteko, e, uh, puf. Ba, ez dakit berdin ez dut bizitura indik. Berdin ez dut bizi, bizitura indik, hori indik biziko, biziko, biziko, biziko, duzu etorkizunean. Mo, bon, be, inauter, eh, ados, ogoitara zenungu kongresua kainak amasai amasazpi, eh, laben segituko duzu. Bai, maite, du, maite duzu, lan hori, errandu duzu. Bai. E, izanen da miagitzen eta bayonan, esker gurekin e, izanik e, goizuntan eta ondoko egunak karte? Mi esker zugei.